Наука обгаджування або наука ставання гадом, якщо висловлюватись літературно, ділиться на три штуки або ж мистецтва. По-перше, це штука нерухомості. Справжній гад ніколи, нікуди не рухається. Він стає на потрібну хвилю і дозволяє нести себе хвиля також дає йому здатність придушувати істот більших за себе. Це друга штука – важлива навичка на шляху до об'єднання видів.